ازاد شده غلامو آغا ویسی نبی علیه السلام یو سره ده بنی مخزوم آغا ولیگو صداقیل دو نسری دی من بنی مخزوم ده دین سری مطلب داره چه ده بنو مخزوم یو سره یلیگلیو آغا ولیگو صداقیل حراجولان فی بنی مخزوم حراجولان سره ولیگو و بنو مخزوم دیتکو اولیگو بنو مغزم کی اولیگو دوار تجبیق کی دلشی غوم دو بنو مغزم اولیگلیم چاہتاو بنو مغزم دوستو مسئلہ دنا مقرر که نبی علیہ السلامی اصرد بنو مغزم علیہ صدقات زکاة را کولاولو فقال الیوی رافیر ندیس تریہ برافیقوی اصحب نی ما سر ملگرشا ابو رافی ته وځه زموږه انوماس سره څه نو کایما تصيبه منها چې څنګه دینه لگا حاصل کیه مګما سره ولان شي چې مالکه مراکه م سره مدد وکي چې مالکه مراکه نو دواله نیو کو چې مزدوري ک مراکه نو دواله وسو نیو کو تا ته ونسه کم نو مزدوري وشي ابو رافی وته وې الله حتا اتى رسول الله صلی الله علیه و سلم فاسالو فردیث جناشم نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم خاطر زمر تقوشو کوم فان طلب نبی صلی الله علیه و سلم الله نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم خاطر فساله و لا تحل لنا موږ لروانه د صدقه اوت و استزمون نه ځکه القوم من انفسهم د قوم آزاد از شدہ علماء د دې نه دي تاسو قریشو کیسابه مون کې څه حسابي زموږ په خاندان لکه کم نه جایز نه دا اسلام نه وره اسلام کله کوئی په اسلام کې غلامی نه اسلام کې غلامی نه علماء چې آزاد کونو نه نصب ته شو کم نصب ول آزاد کونو نه نصب یا غوړه د نبی له و سلام نه سب او د موالیو تاریخ وګوره په اسلام کې د موالیو تاریخ چې له لوی لوی محدثین تیر شوی دي موالیان دي امامان چې کمنو اکثر موالیان دي ازاد صدق العلماء دي ازاد صدق اسلام چې کوم حیثیت پر کړ هغه ته هم ګوریا موالی القامن حسین وان عبد می امن خالقا خالق، مطلب دا دی چاہ بنو حاشمو کی بچاہ بانی زکاہ نو سنکیرو بنو حاشمو کی زکاہ بنو حاشمو بانی زکاہت نکیرو و بضعی بانیم سے نکیگی لاغی بازات غلامان و بانیم زکاہت و باغی بانیم زکاہت وان عبد الله يمري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقه لغني ندروا صدقه مال دار ولا لذمره سدين مال دار مز کمزو وجوبي صدقه رسل جائز دي صحیح ده شما دار صحیح اونه چه کندنو خواهند در طاقت برابر و اندامون اوالا برابر و اندامون اوالا چه مزدوری کولشی او اندامون برابری ناغلم زکاة غسل جایز میری سدین دا از آز آل لازمی برزین سریع نزنو امامانو لکه شوافی اوال چه غریبی و ماغل زکاة غسل جائز نہیں غریبی و تا قطوری ماغل زکاة غسل جائز نہیں احناف چه کمدنو آگئی و جائز نہیں احنافو جائز نہیں تا احنافو یودلی سرورم نمبر دیویں تیر شو فا انقیل صدقا فقال الی اصحابی کلو کچابوی چدا صدقا دا ملگور دبیوی خورایی امرگری طول لشت شل گوڑو شل گوڑو شل گوڑو شنبی علی هم نمبر رویت فقال الیمی رافی اصحب نی کیمات سیبا منها ما سر امرگریش جتت نوم ملاوشی دا چکم صدقات بسکر زیدو دا چکم نسو چل گوڑو دارنگی نبی علیہ السلام رسول دیارلہ سننم برایات کی ذکر گئی فقال آتینی من الصداقہ نبی علیہ السلام داگئی اصطق اسم نوائل وی دیل صداقہ جائز انتبادی دې خوشاله نه غوډان یو غریب له صدقې ځای ښه غریب له صدقې یې نه صاحب یې نه دی غریب دی نو هغه سکهات ورکول شي زکات ورکول شي حدیث کومو سماتلم نه د دې بحث مطلب دی ځنه دې کومنه نو هغه وې د حدیث منسوخ ته ور 100 اديسونو منصوب زنه وینځه ته عادت کیشته او مطلب دا دی چې مال دل روان دي لکه لای خن و سره نه گئی چې خروج راوړته د سره د خلکو خیره تلاش نيسي په لګېدي وسه کارا ساده په تلاشي بیا وسوبې د وګړو کېږي او کطارونو د خلک ولړی خاص تد وینې دي ندام اطلب ده لایم بغیره یعنی داول سن دی لایخ نیدی ولی خوند نکیه وانو بید اللہ ابن عزیزن الخیانو حالا اکبر نی رجولانی مال دو خبر راکو انو مات ایر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایدی دوال آراد نبی علیہ السلام قوتو نبی علیہ السلام بحجت رویدا کیو او نبی علیہ السلام زکاة تکسیمو اغیم و تعلقو قلد دو نبی علیہ السلامنا فر... فسالاو منها فرفاتین النظر کسان بکتانوی نبی علیہ السلام منتبرو قتل و قتل, قتل فرافین النظر و نبی علیہ السلام منتبرو قتل قتل و قتل فراانا جلدهن نمونگ اولید خود قوی و مضبوط نبی علیہ السلام ازوئی انشئتو کما انشئتو کما کستاز بغو غیدل بذرکم وَلَا حَضَّ فِيَا لِغَنِيِّن وَلَا لِقَوِيِّن مُحْتَصَر حیثن اشتفاده که ده بار ده او ده قوي مُحْتَصَر چې قوی بھی مضبوط وی او کسب کولشی ناغلت ده کسی حیثن اشتف مدد دل لائق ندی و ده غتیم ده غذای کې زدین حقدار خلقو و نبی رسولم غیل سوارکن ترجیح وارکن پانا تایم نیستان مرسل نبی اکرم صلی علیہ وسلم فرمائے لا تحل الصدقه للغنی نظر زکات مالدار را ولا لخمسه الا لخمسه مگر بن کسان گسان لاروار غازل فی سبيل الله مجاہد بن اوگر ککلی کسره مالدار دے او چہ مجاہد دے طالب دے فضل دے مسافر فی سبيل الله فضل جائز دی او ل یا پاری مزدوری دی او نوغلہ تنخواہ ور کول دی جائز دی او لغارم اياد پاره د قرضداري او نه رسولن اشتراه بماله جي اوسړي په خپل مال و واست يعني وسائده په پن زکات کې بنينو نه زوشي هلال شو او قبل له دې چې بنينو قيمتي ولا تاسو ور کوه وای غستا نه صدا او لراد الانكار لو جار المسكين يا دا سړي په پاره چې دی او ګا او پاتو صدقه حال المسكين صدقه ورګې فشالره مسكين لرنه فاعد المسكين للغني اغه مسكين غني نه سقلا موږ ما ذکر کړیو چې غریب لې پونوم نه هېبي ورګې نهوم صدا صدقه دا او چې مالدار لې پونوم نه ور ورګې نهوم صدا هېبه ورشو خو نشو وهېبه کې مخصود تعظیم د موهوب لهوري تو محاله تعظیم سوي مقصود وي او فسادقه مخصوص ثواب وي دا وی دنا طالب صبره مولا دې کې لیکلي دي چې مالدار سړي له سټو خورګه ډالاو ورګه يا تعال ډالاو ورګه پښې دې د ثواب نیت نکړي هه ثواب پات کې وي پس ترتيب بي قد محالهو کې چې دا دې ته له سټو خور شي خوشاله <سؤال> شي په مسلمان زه خوشاله ول <سؤال> څه دي ثواب دي ورې باندې کوم نه و لا <سؤال> کوم شي ثواب دي کوي فدغ شي و نه کوي په دې هديه و نه کوي په دې غریب نه هغه کا سفر <سؤال> نوم د چا ورغه هديه ورکه نو صدا صدقه ده او کله صدقې ورکه نه ادم صدا نیت د ثواب کوله وان زیاد بن الحارس سزائی قال آتیتو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا لو نبی علیہ السلام قواتا فبایاتو ما نبی علیہ السلام سارا بیاتو کو فذکرہ حدیثا طویلا فات آو فقال آتنی من الصداقہ رائکو ایمانا صداقہ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونبی علیہ السلام وطوی ان اللہ لم يرض بحکم نبی اللہ نجے خوش على شرح فصلله پیغمبر او نه د بل شافی صلاۃ قادی وسکی زکاتونو کی حتا حکما فيها ہوا تر دې چې الله په کې پخلا ست کړی دا فیصله کړی دا فجذ ا سمانیت اجزاین حالا استادایا کړی دا دې مصلحت تول فين کون دا من ذلک الاجزا فذوګا او کدا راتو کی یبن د رستم نرب وګوره وګدان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالا شارب عمر اسكر عمر رضي الله عنه لبنا فاعجبوا ولا وركم خوان دي ورارکو فسال الذي سقاه فتفوز القرار كذا چې بچا چې په لابي کړو لبن فپيل ستن راولو اول خپو ورکو انه وردا چه ده آغازه ده چینی خواتتله و قد سماؤد آغاز چینی نومی سکو واقع استو فایزان آمو من نام صدقه واقع زایی که او خانو آغازه کمدنو دو سو زکات سو او خانده برطول زکات او خانو و هم یا سخان او اغیز کمدنو بوار کولی فا هلبونو اغی من الوانی اغیو خیولشلی چکم او خیبی اغیی ولا شري نو غریب فريبانو لور کولي نماړې مګمرغني فجال دوهې تخائي نما سره چې ګم ګورو نما پاري کې بتا کې ځان سره سګړي پوي وا چول پوي وا ما دو دا عمر رجلنه ګوتا خويتا ور کټا کلا اوړټاي یو کړې اما نه وخت د کاغذ نه دی غیله اته ما باندې د کاغذ څه و طيبه به احتياط دومره دی الله تعالی هو احتياط دومره دی دی نه کاغذ سړی دا سړی څه غریب او که چې کندن مالدار له هېدیه تی کیږي جایز و کنه جایز و نو امر رضی اللہ تنو صرف اختیار کردے پاس خلا امر یدہو فستاقا ہوئی التائے اپنی مالک و الویتی فی شوابیل ایمان بارو ملہ تحیل اللہ و